Radio Landsman, Sverige vänlig webbradio. Nu blir det dags gott folk. En gång för alla ska vi mer än någonsin tidigare gå in på djupet och rikta allt fokus på den totalt urspårade feminismen i Sverige. Idag blir det SIM. Ja, alltså det blir Tim. Får Belinda Olsson säga det ordet i TV så tycker jag väl ändå att vi här i radion borde få säga det. Så vi säger att idag får censurnämnden ta semester så vi kan säga ordet fitt stim. Okej, okay, tack så mycket. Eh, idag blir det ju jag som vanligt då, länsman och med mig har jag Konrad Heykonden. Hej hej hej hej. Och så har vi ju med oss Ingrid Karlqvist. Hej Ingrid. Hej. Eh jag blev tipsad om det här. Jag hade inte hört talas om det tror jag innan det är fitstim då, oh, ungefär ska jag säga det. Mm. Ehm men så så skulle jag kolla igenom det här då eh för att ja se lite vad vi ska prata om och så och skriva ner lite grejer och jag kom så långt som lite ja, det är 3 3 delar då. Jag kollade hela ettan och kom in på tvåan, men sen ringde jag Ingrid. Och så hade hon sett alla då eller nu har hon sett alla. Så vi gör så här. Jag skrev ner grejer från del 1 eh som jag då tar upp då och sen tar Ingrid över med del 2 och 3. Så det här programmet kan kanske bli ganska långt så ni vet, men det är roligt om det blir det ibland. Eh, ja, Konrad, du har ju inte sett det här du. Nej, jag har faktiskt inte hunnit. Jag har dock läst en del eh reaktioner eh från det är väl främst feminister som eh, får säga någonting. Och och men tänker på reaktionerna kan man ju tro att Belinda Olsson har slaktat kvinnor och skrattat åt det. Det blev fruktansvärt mycket reaktioner och, och hon har ju svikit feminismen och det ena var det andra, men men om sen när jag pratade mer som faktiskt har sett det så är det väl inte det är väl ganska mild kritik mot feminismen är det inte så? Det är alltså det det intrycket jag fick när jag tittade var att hon alltså hon är är ju feminin eller hon vill vara feminist men när hon möter allt det här nía som eh, kanske inte hon kanske inte allt var väl kanske inte hennes ursprungstanke men vad det här har lett till så verkar det som att hon ställer sig ganska tvekande till om det är helt bra. Vad det också det intrycket du fick Ingrid? Precis länsman. Och jag tänker så här, det som är lite synd det är ju att hon ändå slutade hela med att hon är feminist och hon vill ha feminism. Jag tycker det här hade varit betydligt mer uppfriskande om hon hade sagt feminismen har spårat ur. Vi kan lägga den bakom oss. Nu är det dags att jobba för helt enkelt vanlig, hedlig jämställdhet. Mm. Är det är eh var Pa Strömmer någonting. Förstår ja, jag? det var han. Ja. Det han tycker jag om eh, mest, för jag vill säga av sympati när jag tänker på vad han råkar ut för, du vet ni ju säkert efter, efter han försökte lyfta på locket här lite och diskutera lite försiktigt att att faktiskt män är de som är diskriminerade enligt lagen och så där, men vet jag inte om alla lyssnar över dom, men han fick ju helt enkelt han drog sig tillbaka från offentlighetens ljus. Han blev ju så fruktansvärt mycket mobbad och hotad. Ja, jag såg det där i tvåan då. Jag det var ju precis runt då jag pauser men då var han inne på någon krog där och berättade om att han hade det var någon kvinna som hade kommit fram med en lapp och så tittade han på den här och då var det en ritad penis mm. Mm. med med streck så här där där den skulle Mm. Ja, skäras av eller klippas av. Och det var det var ju när han hade i sammankallat ett litet möte där villat män skulle bara träffas och prata då blev det stormat då av massa feminister som inte ville tillåta dem att mötas. Ja. Alltså sånt fruktansvärt hat mot honom. Det är bland det värsta jag har sett faktiskt. Det är ju det som jag tycker är så bizarrt med feminismen. De de pratar jämnt om att män hatar kvinnor, vilket jag överhuvudtaget inte tror är sant. Jag tror det är utors få män som hatar kvinnor. De allra flesta män gillar ju kvinnor. Och det. älskar kvinnor. Ja, men men där men ute hatet kommer ju från feministerna. Mm. Till exempel så så alltså berättade ju då Per Ström om att när de skulle ha det här mötet så var det var liksom inte ens ett möte, det var en vanlig pubkväll, kom och träffas och, och liksom prata lite. Och så stormar det 50 militanta feminister in med lappar om hur man ska skära av deras kukar och som är liksom fruktansvärt aggressiva. Men så säger Belinda så här ja, nu kommer mina medsystrar att bli så arga när jag låter Per Ström komma till tals och där tycker jag hon fångar hela grejen. Feminister vill inte att någon annan än dom ska komma till tals. Varför vill de inte det? Ja, ja så som är så så men så mycket annat med liksom antiracister och så de kan ju inte höra motståndarnas argument därför att de vet att de förlorar då. Det handlar om att skrika högst mm. och tysta debatten. Mm. Och jag menar debatten som var om näthot för ett tag sen, den den har ju mer att höra kring Perström kan jag tycka. Han blev han blev verkligen liksom näthatad så fruktansvärt att han inte vågar prata längre. Ja. Ja men vad är det för det är ju fruktansvärt jobben det var han hade tagit vägen sen men han han skrev ju skriver en del böcker och han var i med en del debatter och jag menar all credit till honom jag förstod ju att han drog sig tillbaks men vart var diskussionen efteråt det menar alltså det var ju också så här med Pär att han fick ju då uppleva allt det som kvinnor säger att de råkar ut för nämligen att att man kommenterade hans utseende, mm. hans kläder, att han verkade dum i huvudet. Allt alla såna här förminskande epitet som kvinnor hävdar att män mm. utsätter dem för hela tiden. Och han blir också sinnebilden för den här vita kränkta mannen som inte har någonting att säga till om. Han ska bara acceptera att folk hotar att skära av hans könsorgan för han är inte så han har det så himla bra ändå för att han råkar ha en viss hudfärgig Då säger Belinda så här som alltså när hon är färdig med det här Per Ström och Mia Lodalens som hon då eh då också intervjuar som tydligen var det en som myntade begreppet vita kränkta män. Då säger Belinda så här: "Ja, jag vet inte om det syn om Per Ström. Han har ju kritiserats för att ha dragit till sig en svans av hatiska män. Ursäkta, vilka är det som är hatiska? Alltså 99 av det köns hat vi ser kommer från kvinnor riktat mot män." Vent vent om jag om jag får bara liksom som sagt vi har så otroligt mycket förlot förlot ja. men vi har så mycket att gå igenom här och jag tänkte att vi skulle gå igenom det i ordning från början till slut eh och börja då i del 1 vi var inne och snuddade lite på del 2 men eh ett en sak vi får se väldigt tidigt är en kvinna ute i en park i Solnesenet som heter Jenny Venhammar Och där sitter hon med bar överkropp och eh, skriver någonting eh, på kroppen. Och hon är en sån här femenaktivist då. Och för er som inte vet så är Femen ett globalt feministiskt nätverk som attackerar religiösa fundamentalister med sina nakna kroppar då. Och hur då... många män har jag för mig? Eh grundaren var väl en man. Det kanske inte ja, av... jag har det... inte noterat kanske men <laughs> jag tycker det är lite ironiskt i det. Hela. Eh mm. men då frågar sig Belinda då vad är det som driver de här aktivisterna? Och då svarar Jenny så här: Vi använder våra kroppar som politiska verktyg eftersom det blir så mycket ståhej eh, kring barbröstade kvinnor och då använder vi det som ett verktyg för att få ut vårt budskap. "Feminen är mer googlat än feminism", säger hon. Eh och det kanske inte är så konstigt för vilka är det då som googlar på det och vill titta på Mm. <laughs> jo men kanske men ja. Mm. Eh men jag vet inte alltså vi var ju du Ingrid som du som kvinna då vad känner du om den här eh, taktiken de har? Ja. Jag måste ändå säga att jag jag gillar femmen på något sätt. Jag tycker de är uppfriskande och framförallt eftersom de riktar sig mot superreligiösa krafter. Det är ju, det är ju, det är ju där det fortfarande är liksom hysteriskt farligt med nakna kvinnobröst. Själv tycker jag jag skulle aldrig komma på tanken att gå omkring med nakna bröst vare sig på badhuset eller på stranden eller på stan eller i en kyrka. Men jag kan ändå känna att just alltså framförallt när de riktar dem mot moskéer och ja, möjligtvis även katolska kyrkor kan ju inte då mig så stort behov av av kvinnopröst. Men i alla fall, alltså där kan man sätta fokus på ett helt annat sätt än de här Jotarna de hade suttit och hungrat och streikat utanför Moskejen. Så okej, okay, jag kan köpa det just därför att det faktiskt sätter fokus på dessa eh, märkliga där kan vi säga kvinnohatande församlingar så som, som exempelvis de muslimska församlingarna är. Mm. Ja men det, det håller jag med om och där svenska feminister mer gnäller om om saker som är så fruktansvärd mm. alltså jag förstod inte ens vad de pratade om de hittar förtryck överallt alltså att svenska ja. moderna kvinnor lever under ett osundt förtryck så är det ju helt enkelt inte medans Nej. muslimska kvinnor lever ju under ett faktiskt förtryck och det är modigt i dessa tider du är ju på islam. Och ja. det jag kan hålla med i. Sen kan man ju prata om om exempel liksom, metoderna och så där men men att de i alla fall kämpar för någonting som som man kan hålla med om. Det det ja. Tycker och jag. metoden funkar ju. De får mm. massor med klick och fler och fler börjar ifrågasätta varför är det så att liksom att muslimer varför vill muslimer packa in kvinnor? Vad mm. betyder det egentligen? Och blev ju direkt stämplade som islamofob efter de här aktionerna de hade mot moskéer då givetvis mm. och mm. det är också det är ju något positivt kan man ju faktiskt säga. Ja, men men det jag på när jag här är att reagera på kollar här att hon skrek och hon, hon gjorde en aktion då som när Belinda var med då och stod utanför Rasikon in och och skrek bland annat no sharia laws alltså inga uh, sharia lagar. Eh uh, och jag menar det, det var ju uh, Belinda sa ju inte ett pip om det. Nej. Men men det så, så att är det på något sätt kanske lite mer av någon konstig anledning accepterat för feminister att ta upp det problemet än att vi gör. Ja, men det är väl här, det är det är det som man blir väldigt skadeglad åt att här knut jag är ju de politiskt korrekta knyter liksom knutar på sig själva här då att de de, är, de ja, de här islamofoberna men även feminister får man då kritisera dem och det märker man också på diskussionen att här kan man inte riktigt bestämma sig. Det är mycket enklare om vita män är liksom islamofober för då då kan man ju bara ge sig på fullstännbitt Och det är väl därför debatten har inte varit så farlig. De har inte femmen anseelseväländer var ganska positivt tror jag av till exempel aftonbladet och så där. Eh mm. så de skyddas väl via det tänker jag. Ja men som sagt lägg märke till att Berlin där tog inte upp frågan om, om sharia lagar då det har ju inte haft dem blivit hela när de skriver om det utan då blir det bara liksom reducerat till ojojoj oj, oj, bara bröst som mm, en kalabalik alltså varför inte istället gå in på vad är det med sharia lagar som är så farligt för oss det handlar ju inte bara om hur våra kvinnor får visa brösten eller inte det är, det är ju liksom sagt bara ett sätt att få uppmärksamhet och inte mm. Va, vad sharia lagar står för som jag som jag tycker att extremt få människor har förstått det är ju att alltså sharia ska vara Guds Allahs lagar och människan får inte sätta sig upp mot dem. Alltså är det ju så enkelt som att islam är inte kompatibelt med demokrati för i en demokrati är det människor som stiftar lagar och om vi inte tycker om lagarna så väljer vi in nya människor. Men sharia är en gång för alla hugget i stenen och mm. får inte ändras och det måste ju folk förstå. Ja men och det är ju så himla tydligt med vad heter det här muslimska partiet eh All Hizb utari Precis. Jag läste deras flyers som dyker upp, det på svenska till och med, och de de säger ju det står ju svart på vitt, demokrati är skitdåligt. Vi hatar demokrati ur deras synvinkel då, för de de ser på den västerländska kvinnan då som helt förtappad och den är hon sexualiserad och så där. Men ändå ska liksom Folkförsvaret nej när man islam funkar jättebra med demokrati men de säger ju själva att de inte vill ha demokrati. Ja. Det är nu ju så man, himla löjligt. Alltså nu kan man ju då säga att Hizb utahrir är ju bara ett parti mm. men det intressanta med dem alltså de, de har faktiskt 1 miljon anhängare över hela världen. Mm. Så så himla små är de ju inte även om de är svå små här i Sverige. Men alltså grejen är att de säger rakt ut det andra himla med. Alltså de säger rakt ut så här är sådan här är i slam mm. och deras fråga den är bara ska vi gå den snabba vägen genom någon slags revolution ta över makten ta bort demokrati eller ska vi smyga oss in mm. i västvärlden mm -hmm. Och ja men där kan man ju ha en diskussion där skulle man kunna ha en seriös diskussion då om vi alla vet vad alla står. Ska vi ha demokrati eller inte i Sverige? Så diskutera över ja. det. Men nu blir det något så här konstigt metadiskussion där där liksom nu ska jag säga det där vita svenska kulturpersonligheter skyddar ett islam de inte har en jävla aning om. Ja. Idén som så att de här vita kulturelitisterna när man ska kalla dem borde borde debattera med islamiska företrädare så borde de två ha en debatt om vad islam egentligen är. Det jag ja. tror att må, många islamister då med glädje skulle säga när vi hatar demokrati, vi tycker det är skitfel med demokrati. Ja. Så att alla vet vad vi har att göra med. Men samtidigt är det ju så här att alltså så har ju islam fungerat sedan dess födelse för 1400 mm. år sedan att om man anser att det är mest effektivt att ta ett annat land med våld och att pracka på de sharia-lagar. Så gör man det. Men man kan också gå den lite mer långsamma vägen som de har valt i Europa. Och då behöver man inte tänka att det finns en gigantisk världskonspiration. Det är bara så om man tittar på historien så är det så islam har opererat sedan 600-talet. Och om folk, alltså svenskar är så otroligt naiva. De tänker så, ja men de muslimer som kommer hit de vill ju ha demokrati. Var du vet nej om det är alltså för en muslim för en rätt troende muslim och jag säger inte att alla är det men en rätt troende muslim kan inte ta avstånd från sharia och mm. kan du inte ta avstånd från sharia så är du inte demokrat Nej Och vi får väl säga det bara och det här förstår ju säkert alla vilka säger det för säkerhets skull. Det finns ju gott om muslimer som inte har någonting emot demokrati som ser på islam på ett helt annat sätt och bla bla bla. Det här men det är inte de vi pratar om såklart. Det finns ingen som har några problem med men en muslim som har sin personliga tro och tro på en vis gud. Det är skitlivet finns fullständigt i. utan vi pratar ju framförallt om den politiska islam som vill förändra vårt samhälle. Och så är det ja. lustigt hur de, hur de som säger sig förespråka demokrati och, och säger demokrati var och varannan mening i själva verket väl, väldigt mycket är emot demokrati. Sjuklöven mm. är väldigt mycket emot demokrati. Mm. När de gaddar ihop sig som de gör, när de eh, går ihop i block och alla tycker likadant och allting för att förstöra för Sverigedemokraterna och alla de som har röstat på Sverigedemokraterna mm. och sen om det går så långt att alla säger i sjukklöven går ihop tillsammans bara för att stoppa Sverigedemokraterna och alla 100.000-tals människor som har lagt sin röst på dem. Ja. Mm. Då är då det demokratiförräder tycker jag men det är ingen okay. nyhet men så är det. Nej. Men det här är ju grundobottnen demokrati eller en demokrati en en definitionsfråga så vad menar man med demokrati det verkar vara väldigt löst demokrati är ganska lätt och särskilt parlamentarisk demokrati som vi har i Sverige det är att alla ska få rösta lite olika och sen beror det på hur många procent ett parti får ska man få ungefär så mycket inflytande. Demokrati är inte att hindra andra partier från att så Men du kan alltså det finns någonting väldigt viktigt här. Alltså demokrati är lätt i ett land som Sverige, men mm. demokrati är faktiskt mycket svårt. Alltså vi har en förställning här om att alla människor går och drömmer om demokrati inuti mm. inne. Så är det inte. Det tar generationer. Det kan få ta hundratals år. Det gjorde det för oss att införa demokrati. Därför att det kräver någonting av människan. Du måste du måste liksom sätta samhällets bästa före ditt eget någon gång då och då. Du måste förstå Varför det är så viktigt med yttrandefrihet. Varför åsiktsfrihet är så viktigt. Alltså många människor vill ju att alla ska tycka precis som dem, exempelvis feminister och antirassistörer. Och då tycker de att det är demokrati. Men det är ju själva motsatsen till demokrati. Precis, det är verkligen kidnappat i ordet. Jag Demo tänkte demokrati som har tagit så lång tid att bygga upp kan de rasera på 30 år. Det är ganska mm. ja. in, inte så bra gjort men om vi ska gå tillbaks till programmet då eh så reagerar jag på nannans sak att och ja, som sagt de riktar väldigt mycket fokus på sina nakna kroppar idag feminister och mer extrema feminister men man fick se en liten tillbaka blick till hur feminismen var för när det var att kvinnor skulle ha rösträtt och så vidare och så men då såg de ju nakenheten som någonting dåligt. De bland annat skar sönder eh väldigt dyr konst då för att målningen eh ja det var de visade en bild på målning till exempel då, då var det en naken kvinna. Att nakenhet det var någonting som var dåligt enligt feminismen, men idag är det väldigt bra då. Och då kommer jag undra varför varför har blivit den här förändringen? Jag men jag tänker mig alltså det var ju fint det var ju på på 70-talet kvinnorörelsen och BH och krävde att få vara sexuella och nu har det vänt igen alltså det vänder ju bara fram och tillbaks feminism står för så himla olika saker jag hänger där, eller talar inte med överhuvudtaget vad vill dagens feminism nu vi givetvis feminism vill ju såklart olika men om vi för oss själva klumpar ihop det här lite Vad är det viktigaste är det är det att, är det att kvinnors sexualitet ska få vara fri jord som jag tycker och ska behandlas precis som mäns eller är det att, att det är något fult med sexualitet? Är det någon som har en aning? Är det någon som hänger med i debatten? Jag skulle säga att det har blivit så att det är något fult med sexualitet därför att sexualitet för de absolut allra flesta betyder ju eh attraktion mellan kvinna och man. Mm och det är då väldigt besvärligt för de delar utav feminismen som har liksom som har blivit mest högljudda i Sverige det vill säga liksom anarkofeminister lesbiska feminister och så som faktiskt ser män som fienden och de ser ju på kvinnor som ligger med fienden med förakt ja. och därför blir sexualiteten ett hot och därför eh måste man liksom ehm Alltså det är ju därför man har liksom fått det här att vi ska vara lika dan. Vi har ingen kön, kön är en social konstruktion. Eh män och kvinnor är egentligen inte ämnade för varandra och så vidare och så vidare. Så att jag skulle säga att sexualiteten idag är någonting mycket den heterosexuella sexualiteten är besvärlig för feminismen. Mm män och kvinnor är inte ämnande för varandra och ja, det måste ju vara en riktig misantrop då för det skulle inte bli så många människor då men mm. men just det här när du säger social konstruktion också självklart så nämns ju det här queer feminismen men dock väldigt kort Och då säger de bara att idén att kön får man bestämma själv könet är en social konstruktion. Alltså, all forskning visar ju att det är rena galimatias, så du behöver ju inte vara mer än småbarnsförälder eller en vanlig människa för att förstå att det är absolut inte fel. Det är en jäkla skillnad mellan kvinnor och män, inte bara det vi har mellan benen. Och det som är så, det som är så sjojligt när man liksom suddar ut det här eller försöker sudda ut det, det är ju att att man tar bort mycket av det här är ju spännande i livet. Eller hur? Det det duk upp i någon diskussion, jag minns inte men vem men men där, där det det är självklara bara slog mig att i allmänhet nu gäller ju inte det här alla liksom. Vissa tenderar ju på olika men generellt så tenderar ju män på kvinnliga egenskaper och kvinnor tenderar på manliga egenskaper. Ja. Och ska vi då ta bort det här? Då tar vi ju bort det som vi tycker om hos varandra. Och vad fan har vi kvar då? Men ibland, ja men ibland undrar jag om det är det som är tanken. Alltså nu tror jag inte mycket på konspirationer men att det finns starka krafter inom feminismen och antiracismen och alla de här andra ismerna som faktiskt vill ta bort det som är människans grundtrygghet. Jag tänkte på det att eh Sverige är ju inte längre ett klansamhälle. Alltså förr hade man sin trygghet i klanen, storfamiljen och så. Mm. Och så tog vi bort allt det, vilket är jättebra. Men då hade vi då kärnfamiljen som var vår trygghet. Mm. Vi hade våra barn och vi tog hand om varandra och vi var kanske inte så himla lyckliga hela tiden, men det var ändå liksom ett komittment. Mm. Nu har det ju blivit så kärnfamiljen är ju den mest bespottade. Alltså tidningarna är ju fulla med reportage om queer familjer med åtta pappor och 15 mammor och vad det nu är liksom och hej och hå det ska bli så bra men det blir det ju inte och och det, alltså man säger då att kvinnor har frigjort sig oj vad kul det är med skilsmässa men ni själva märker att så är det faktiskt så att kvinnor i Sverige har bytt ut mannen som tryggheten familjeförsörjaren det som håller uppe bostaden staten mm. staten är numera familjeförsörjaren som ska ge kvinnor pengar och se till att de klarar sina barn och hur kan du alltså vem vill ligga med staten Och <laughs> nej. Men sen även om man ska vara lite lite filosofisk alltså men man kanske inte värderar det men förr hade vi ändå alla våra ganska tryggade roller. Man visste vad man skulle göra i samhället. Mannen skulle göra så och kvinnan skulle göra så. Och nu lever vi i något slags vakuum där det inte finns några roller för folk. Och jag tror många har väldigt svårt med det. Alltså vad, vad är min plats här i livet? Vi kan väl kanske alla vara glada att som man är det inte bara så att du måste försörja familjen liksom och disciplinera dina barn och så där och som kvinna är det inte bara så att du måste vara hemma och stå vid spisen men det fanns ju ändå någonting positivt med det att man visste vad man skulle göra. Mm. Och i det här moderna samhället nu, det är det ingen ingen särskilt i Sverige är det ju extremt utsuddat. Vad är det man ska göra som kvinna? Ska du skaffa barn? Du vill ju väldigt många, men du ska även göra karriär. Du ska även göra ren och det andra. Och som man ska du du ska vara manlig på ditt sätt, men du ska även vara lite kvinnlig för du ska vara väldigt känslomässig och förstå allting och uppfostra barn. Gärna amma är ju jättefint om man gör som han liksom. Men alltså detta är ju så typ mm. bisarrt va. Varför har vi så stor invandring? Ja, det finns ju lite olika förklaringar på det. Det är dels att vi ska vara humanitära och vi ska ta emot alla och så och så. Men också så framför man ju ofta argumentet att vi föder inte tillräckligt många barn och Nej. därför måste vi ta hit människor. Mm. Okej. Okay, varför har vi då ägnat de senaste 30 åren åt att att bespotta kärnfamiljen? Mm. Nu kanske jag är helt ute och cyklar här men jag säger det ändå. Såna här extremfeminister, queerfeminister och allt vad det nu heter. Det känns som att det som driver dem är ett medvetet eller omedvetet att det är avundsjuka helt enkelt. Eller att de känner sig utanför. De kommer från en splittrad trasig bakgrund och så vidare. Nej, jag jag jag har nog faktiskt inte med. Jag jag tror det är en förenkling. Eh jag tror ska vi se nu får jag hitta på det medans jag pratar här, men men jag tror att vårt samhälle idrar eh media och så vidare som förstärker att kvinnor är just så förtryckta, kärnfamiljen så dåligt i så vidrigt, män är så hemska och, och så där. Det det för det är ju så klart. Eh ja de här extremfeministerna de tror ju på det de propagerar för såklart. De tror ju att kvinnor i Sverige är fruktansvärt förtryckta och blir våldtagna varje dag och det är den vita mannens fel. Men det är ju inte så. Det Men finns... alltså jag jag måste ändå ge läns man lite rätt här. Alltså om vi nu tänker så här, varför gör Maria Sveland och Katarina Wensta och vem det nu mera var ut mm. en bok om skilsmässa som heter Happy Happy där de ska försöka liksom tala om för alla att o oh, vad man blir lycklig när man skiljer sig. Alltså vem som helst inser att skilsmässa är ett misslyckande. Mm. Där stod du framför prästen, alternativt borgmästaren och lovade att älska den här personen i nöde och lust, du ska få det barn barnen vill naturligtvis helst bo med båda sina föräldrar. Mm. Varför skriver de en bok om att lyckliga, de menar de skiljer sig, därför att de vill inte vara misslyckade Nej. och då kan de inte stå ut med att andra fortfarande har det här lyckliga kärnfamiljen. Så nog ligger det någonting i det i alla fall. Ja, alltså man, man ger ju upp enormt lätt nu för tiden. Jag vet inte om jag i något tidigare program har tagit upp det där exemplet men Jag kan snabbt säga det är att min mormormorfar är som ett praktexempel så inte finns nåt likåt. De är på alla tänkbara sätt totalt natt och dag men ändå har de hållit ihop och varit gifta sen eh mormor var väl ja när det kom var 18 tror jag och morfar var väl lite drygt 20. Nu är nu är mormor nästan 90 och, och morfar är mer än 90. Men det är trots att de är helt olika. Men det är och när man frågar har sagt det men men var hur kommer det sig? Jag vill sa till döden skillder oss åt. Men ja. men det där menar jag är det är en religiös grej. Jag sticker ut ha. Nej, här, nej, de att jag tror inte religiös. människor. Nej, men jag tror inte biologiskt sett tror jag absolut inte två människor liksom är, är kär i varann. Nej, men det är inte, det är inte saken Konrad. Alltså att lova att man ska vara tillsammans i gott och i tårt for better and for worse. Det handlar inte om att man ska gå runt och vara kär i varandra hela tiden. Det handlar om att man har gjort ett commitment mm. och att man ska alltså för för för sin egenskuld för den andras skuld för barnens skuld för hela familjens skuld så ska man bita ihop inte till varje pris givetvis om man blir misshandlad eller håller på att bli mördad men men alltså de allra flesta människor är det ju inte därför de skiljer sig utan för att de ja de vill förverkliga sig vi har vuxit ifrån varandra ja men det gjorde det kanske länsman små föräldrar också men de tog det på allvar och jag tror de är betydligt lyckligare än alla dessa ensamma pensionärer som sitter i och ja, och och och liksom vad fan skulle det rätta vara bra för att sätta svär. Ja men vad skönt att vi tycker olika över det. Ja men de jobbar inte för er så mycket nu längre. Det är ju det att där man måste ju anstränga sig och det kommer ju att komma motgångar och den här pirriga känslan i magen och kärleken som man känner i början det kommer inte alltid att finnas där. Och jag måste säga att jag tycker det är väldigt omoget mm. att folk liksom eh, ger upp så lätt bara för att de inte känner de här extremt starka känslorna som man känner första tiden eller kanske de första åren för man blir mer eh liksom ett par man blir två det är de två liksom. Ja men jag förstår vad ni menar och nu pratar man ju såklart nu pratar man nu pratar jag såklart om personliga erfarenheter och jag är ju skilsmässobarn som jag vet inte hur många barn som är skilsmässobarn men det känns som 70 80 är det. Och jag min personliga upplevelse är att folk försöker förlänge att det är för mycket bråk och för mycket stök och det är bättre att skilja sig tidigt som vänner och kunna ha liksom en bra relation med barnen och med varandra istället för att man hänger ihop tills man liksom hatar varandra för då då har det gått sönder redan. Fast alltså Konrad, nu hör du gått på den myten där att det är som att skiljsmessa är oundvikligt. Och om man ser det så som att det är bättre att man skiljs sig tidigt, då har man ju gett upp redan från början. Jo, alltså, mm. nej, men varför inte istället se det så här? Okej, okay, nu har vi problem, men nu biter vi ihop. Alltså vi mm. kanske inte det kanske inte pirrar i magen, vi kan få rätat oss på varandra, men nu har vi satt barn till världen och mm. det är då de som är det viktiga och det blir sällan extremt sällan bra för att man skiljer sig. Barnen lider alltid av det. Inte alltid. Jag ska säga att jag gjorde nu var jag ganska gammal. Jag var väl 16, 5, 14 typ när mina föräldrar skiljde sig så jag led ju inte av det, men tror ni inte att eh så att två personer lever ihop och att de skiljer sig tidigt men fortfarande är i vänner lider barnen av det tror ni? Ja. För jag tror att barn lider mer av konflikter än av att föräldrarna kanske bor isär. Jag tror men, att barn har ju hellre glada föräldrar som bor isär än arga föräldrar som är Ja men du. alltså på något handen på hjärtat. Hur många gånger kommer ett par överens samtidigt: "Okej, okay, nu är det bättre vi skiljer oss." Det är ju ja, sidan alltid ja. så att någon blir lämnad, någon blir sviken mm. och alltså någon har bestämt sig för att jag gillar någon annan bättre än dig och mm. den personen kommer alltid att bära agg. Alltså lyckliga skilsmässor, de är extremt emt ovanliga. Jo men och de menar ju precis, jag håller med om det, men jag menar jag att det beror på att folk försöker hålla ihop för länge och att när de väl har försökt och märkt att det här går fan inte då då är de så pass bitra och arga på varandra på grund av att de har försökt kämpa så länge. Nej, jag skulle att säga typ det... det... jag skulle säga det precis tvärtom. Folk <skratt> har en förväntning på att det hela tiden ska vara pir i magen och när det inte är det längre så tänker man, men, uh, nej men nu uh, med hur trist det här blev då och så blir man förälskad i någon på jobbet och så va. Ja, första bästa, om man ja. säger. Ja. Men det håller jag absolut med om. Och jag menar jag jag tror ju att för eh, nu går vi kanske lite djupare men, men förr i tida på bondesamhället då var man inte i hopp att man var kära framför allt utan man var i hopp att man var ett arbetslag som arbetade tillsammans alltså man som var beroende av varann på ett helt annat sätt och det var mycket bättre. Det innebär att man kunde inte bara skilja sig för att om mannen skilde sig från frun så hade inte han då fanns det ingen som jobbade hemma och löste allt det. Och det är det som är problemet nu att vi är inte är beroende av varann på det sättet. Ja men det är ju klart ja men det är väl också klart att det det inleddes väl så klart med kärlek det är ja, klart det, att de gjorde det. Ja, det. Ja jag vet. Nej men det det jag det, inte det vill menar idag. Ja, det är inte Mellanöstern. Nej men, men. liksom <laughs> det är, det det är klart att det byggdes på det men att det sen så klart byggdes in i de rollerna som var då ett arbetslag kan man väl kalla det. Men om man vänder på det till idag då så är familjen är ju ett arbetslag. Man ska jobba ihop och göra det bästa för man familjen och försöka lösa de konflikterna som finns liksom. Jo men det går inte jämföra men för jag grundar mycket av min min min historia i vi kan erkänna i utvandrarna och invandrarna den här serien. Eh och jag tänker att det var lite så och jag för att försvara mig själv så vet jag att han har fått mycket mycket bra kritik för att det är hyfsat realistiskt och de som har läst utvandrarna och invandrarna vet ju att de här två personerna i vad heter de kolosskar och Kristina. Precis. De är visst de är ju kära och så där, men framförallt är de ett jävligt bra team som hjälper varandra med, med alltid jobbiga som var liksom i världen och tillsammans ja. svetsar ju folk på ett jättebra sätt. Idag har vi ju inte alls det sättet. Jag menar killen och tjejen som lever ihop, de de de skulle ju teoretiskt sett klara sig utan varandra och det liksom det är det jag menar, det här limmet finns inte utan det finns det bara det känslomässiga limmet ja. och jag menar att det slutar ganska det slutar ganska fort. Och det är det som är att folk skyller sig. Ja, och det är just det jag menar ja. att vi att vi har helt felaktiga förväntningar mm. på vad ett äktenskap ska vara. Mm. Det klart det ska börja med kärlek och pirra i magen och allt det där, men sen måste man komma över det och liksom mm. tänka nu ska vi vara varandras bästa vänner mm. och bästa vänner ska inte utsätta sina barn för att skrika framför varandra. Precis. Det är ju det som är fel. Man ska inte säga så att vi skriker så mycket så vi skiljer oss. Vi ska ska säga så vi slutar skrika. Precis. Men, Och jag vill ju förklart men man ska ju absolut inte romantisera liksom att att skiljs med att säga en att bra per definition, för det håller ju absolut inte med om. Det är ju ett misslyckande. Man har ju inte uppnått de målen man siktade på. Det det håller ju med er både om givetvis. Men, väldigt kul att vi tycker roligt. Jag tycker vi tycker roligt ja, att ligga till för sällan. Jag ja, men eh bara för att säga det innan vi går vidare att eh utvandrarna och invandrarna där med Max von Sydow för er som inte har och, sett och, de filmerna pratade jag om. Ja, men jo men jag tänkte på filmerna då och jag är lite filmnördig, ja. men eh men eh, antingen böckerna då eller se eh filmerna väldigt väldigt sevärda. Läs eh. böckerna skulle jag hävda. De är jättebra fortfarande så det är bland de jag läser väldigt mycket böcker och det är bland det bästa jag någonsin har läst för att de så som de här karaktärerna beskrivs man man lär verkligen känna dem verkligen om man är lessen när när boken är slut för att man har levt liksom ett liv med de här människorna ja. eller eller så kan man lyssna på poddarna från Duvemåla som är fantastiskt bra. Ja, åh ja, oh, gud. Du måste finnas, du måste. Mm. Ja. Ja. ja, men äh, om vi lämnar eh äh, Max von Sydow en stund eh äh, och, och går vidare till äh, badhuset Aquakul i Malmö som vi alla har alla hört talas om ganska mycket. Var det seriellt eller sexuella övergrepp eller misshandel och sånt där? Trevligt i dagens nya Sverige. Äh, ja, eh äh, nej ja jag gjorde kanske det också men eh äh, eh äh, i alla fall eh äh, Belinda eh äh, besöker dit och där möter hon då Livam Björnson och hon är tydligen då en av de kvinnorna där i Malmö som kämpade för att äh, kvinnor i badhus då i Malmö ska få bada topless. Mm. Och nu får de det. och vi fick se där även att eh äh, när äh, Belinda sitter där blev Liv så samlar Belinda mod till sig och och tar av sig sin topp också men sitter och håller för brösten ganska hårt och och ja det kändes väl inte helt eh trevligt för henne verkar det som. Eh i alla fall vi får höra då att toplesskvinnor det har man det har de liksom inte sett alls förutom vid ett tillfälle där då när det var den här akationen men inte igen återigen jobbar på peka i Malmö det här mm. handlar om Malmö och alla vet vad det betyder. Men i alla fall då frågar sig Belinda Olsson vad betyder det om ingen vill bada topless i Malmös simhallar? Mm. Ni märker inte mina pikar här va, ni intresserar. Jo, dumt? alltså nej men det är ju jobb. Alltså jag bloggar om det redan då när de höll på den här bara bröstgruppen. Och jag tyckte det var så alltså fullständigt idiotiskt. Vad va, alltså vad är det för Vad är det för en frigörelse att behövas att liksom springa runt med det? Bara bröd? Jo, då sa de så här. Deras mål var att män skulle bli så vana vid att se kvinnobröd så de inte längre skulle uppfatta dem som sexuella. Alltså tillåt mig att skratta. Det är ju så larvigt så det inte är klokt. Det är också ett sånt där sätt att försöka så där bort biologin mm. alltså män kommer alltid att gå igång på kvinnobröst så spelar ingen roll hur många de ser för det är de är programmerade till att mm. göra mm. undra jag det jag undrar åt många gånger jag undrar varför Ja jag vill ju bara säga här det är ju faktiskt också eh delvis kulturellt för att många såna naturstammar går ju kvinnor runt med bara bröst och då är det ju röven istället som är det mm. sant va Men men i väst har vi absolut det och det är det som döljs är ju det men vill åt och bröst är ju absolut en en väldigt stark sektorn sexuell signal. Och du frågar varför landsman det enda jag har läst om detta det är ju forskarna försöker ju klura ut detta och det enda jag har läst det här är lite långsökt jag ska försöka ta det kortfattat. Eh man menar då att när vi var apor där och jag tycker själv som sagt och säger det igen det här det här låter lite långsökt men det är i alla fall någon slags förklaring. Eh apor ligger med varann vanligtvis bakifrån. Det här innebär att man ser ju inte ansiktet på den man ligger på, vilket innebär då jag säger det igen, det här känns lite långsökt det innebär att man vet inte riktigt vem det är man ligger med teorin är då att vissa apor började gilla tuttar vilket innebär att man bör vända på personen man ligger med och då kan du se, ja ah, vänta nu det här var ju fan min syrra, henne kan jag ju inte ligga med och det här skulle du ha en evolutionär fördel som gör att de, de aporna som gillade tuttar vände mer på sin partner då blev det mindre incest och det var bättre för eh, liksom rasen i allmänhet och så vidare och så vidare men jag är ju lite skeptisk. Ja, för det jag tycker det låter som en alldeles rimlig teori. Grejen är ju att då vissa vi behöver inte åka längre ner till Afrikas naturfolk för att se att de skiter fullständigt i tuttar och då pajar ju lite den här eh, teorin om man säger så. Men jag kan tycka mer personligen, jag kan bara tycka man börjar fundera så mycket på det. Jag tycker det är så helt otroligt. Jag vet ju själv vad det är. Det är ju fätt säckar som i sig inte har någon en enda betydelse. Men fan vad man gillar tuttar. Det finns en komiker som heter Tim Minchin, han har skrivit en, en låt om detta. Fan vad jag gillar tuttar. Och jag tycker bara det kan vi inte bara ha det så. Det är väl jättefint. Ja men ja. precis. Alltså varför <laughs> jag alltså mina kvinnobröst är ju vackra mm. och de är ju väl mysiga och och känna på. Och det är mysigt att få dem känna på. Så och det kan du... jag tycker och det nu vet inte jag. Nu får du prata lite som nu får du prata för alla kvinnor här Ingrid. Men vi ja. menar ganska många visuella grejer som vi går igång på tuttar bland annat vissa gillar rumpor. Om jag har förstått det rätt så kvinnor har väl ni, ni gillar väl inte liksom att se ballar och så där jätte mycket. Nej det en kan, andra sak. Jag kan säga, jag kan säga och det är det är ju därför feminismen faktiskt har kommit tillbaka till det nu och spårat ur, därför att det kvinnor framförallt tänder på och det är ju självsäkerhet men alltså det är alfa han. Mm. Och det var så roligt för att Belinda tog upp i program nummer 2 om jag nu länsman får gå in lite på det. Okej. Okay. <laughs> mm. Så beder jag hon nu då med det hon kallar för en ultimata feministtrofén, nämligen lattepappan på söder ni vet har så gått hem med bombvagn och sitter på fik och dricker latte och så följer hon med en grupp lattepappaer till babyrytmik Mm. På någon sån här öppen förskola och så får man se hur de sitter i en ring med sina bebisar framför sig och håller i ett snöre och så sjunger de och vågorna går och hä' och hä. Och det är så roligt för att då har de liksom filmat Belinda när hon sitter och man ser på hela henne som i nån spel att detta är inte men hon går igång på mm. och hon har liksom jobbat med det. Ja men detta är så hur är det bäst? Detta är ju feminismens liksom det är ju kronan eller vad heter det, juvelen i kronan. Varför har jag så svårt för detta? Jo, igen biologi. Kvinnor går inte igång på män som eh sitter på babyryggny. Kvinnor går igång på tuffa killa mm. som som liksom ja för för att uttrycka det brutalt då eh, tar sin kvinna i hårt släper henne hem till grottan och långa alltså, män muskulösa män för, alltså förstå då symboliken i det här jag menar inte att de rent bokstavligt talat ska göra det Nej. men killar som är säkra på sig själva du du berättade för mig Konrad när vi pratade lite innan här att mm. du har suttit på krogen massor med gånger och liksom varit vänlig och diskuterat mm. med tjejer och förstått dem och vad har hänt då jo men du sitter man och lyssnar på den här tjejen och om man vill ju ligga med henne det är ju för att man pratar med henne och hon berättar om sina känslor och så där och man sitter och lyssnar för att man tänker att det här innebär att hon får ligga med henne för jag har fått lära mig att kvinnor vill ha mjukar fina män. Nej, man får en puss i pannan och sen kommer killen med den långa killen med hål på bröstet som har varit ett svin hela kvällen släpa där män i håret alltså mentalt då. Jo men så är det ju. Det det är... och, även, och vilken är den absolut vanligaste kvinnliga sexuella fantasin? det är ett betagen med våld. Ja, det är en våldtäkt och givetvis vill inte kvinnor bli våldtagna, det får ju ingen tro, men Nej. den grejen att man blir tagen. Det är ju det ja. och det behöver inte att man vill bli liksom på något utanför sänkan man gäller ju inte detta. Men just sexuellt vill kvinnor, många kvinnor, givetvis inte alla, bli tagna ja. i ett, ett nån slags rollspel liksom. Och det här behöver man inte värdera, vi kan bara acceptera att det är så. Nu är det så. Det är biologin ja. och vi kan ha vilka politiska grejer vi vill om detta, men det är fortfarande så. Precis, Sen kan man tycka det, att det är tråkigt att det är så, men det är fortfarande så. Ja men det är vi, alltså det kan vi inte göra något åt. Nej, det är alltså det såliga är ju att män som som du då Kosta som har vuxit upp i den generationen mm. när ni fick lära er av era mammor och i skolan och av, av liksom kvinnliga klasskamrater och så att det är så mänskligt då. Mm. Och så går ni ut och är såna och så får ni inte licka. Vi får jättemånga tjejkompisar. Ja. Och fast jag med tjejkompisar till. Nej. Det är ju helt värdlöst. Och jag vill säga ja. som jag sa till dig också, jag känner att jag klarade mig precis, jag jag hanfattar det här precis innan liksom, men jag har ju vänner i, även i min ålder. Jag är ju liksom i 30-årsåldern kan vi säga. Men de med kvar i detta jättemycket och de är ju den eviga kompisen som tjejer de de de ringer till honom när de blir dumpade, de ringer till honom när de är ledsna, de bjuder honom på te, han och så säger ibland de så för varför, varför kan jag inte bli kär i dig precis. eller? Och han liksom ibland ja, oj det tar hemskt jag tar bara vi tar ett exempel uti den här landskapet men han liksom ligger och håller om de här gråtande tjejerna och förstånd då så klart och då skäms ja. ju han för det usch jag fick stånd vad hemskt gud om man bara men snälla lilla du, du din kropp liksom hela din biologi skriker jag vill para mig med den här tjejen men då ja. då har det blivit något fult och dåligt alltså bland det finaste vi har som människor är ju faktiskt att ligga med varann om man ja. gör det på rätt sätt men då har det här blivit något, det var jag också inne på, den manliga sexualiteten, särskilt i Sverige, har ju blivit så jävla nedsmutsad. Man tjatar fortfarande om att kvinnors sexualitet är nedsmutsade. Och jag kan väl hålla med så pass att jag tycker det är jävligt orättvist att en tjej som ligger runt, hon blir stämplad som hora. Så är det faktiskt. Och en kille som ligger runt blir stämplad som någon slags hingst. Det är tråkigt liksom. Men så är det också. Det finns biologiska förklaringar till detta med. Det är inte så jävla alltså, konstigt. Den främsta biologiska förklaringen till det, det är ju att... Eh, alltså, den kvinna människan har ju en dold ehm fertilitetsperiod. Mm. Alltså när det gäller djur så så så liksom utsöndrar ju kvinnor ett en lukt. Mm. Nu är hon brunstig, nu mm. kan hon få barn. Men mm. så är det ju inte med oss kvinnor. Och då är det så att männen kan ju då inte veta exakt när kvinnan kan få barn. Mm. Och det, det är faktiskt därför som män genom historien har velat kontrollera kvinnor. Därför att ingen Precis. man vill uppfostra någon annan mans Precis, barn. Precis, för det är det sämsta evolutionärt man kan göra. Såklart. Har man lagt så mycket resurser på någon annans gener, det är ju ja. skitansvärt. Och det är ju det, det du är inne på. En kvinna vet ju alltid att det är hennes barn. Det är hon ju ja. helt säker på. En man har ingen ja. aning. Särskilt Nej. om kvinnan ligger med andra. Och jag trodde det är det som är grejen. Jag trodde stämpeln kommer därifrån att trots att jag piller och ekonomer och allting om om om min kvinna liksom ligger runt med alla så vet inte jag om det är mitt mitt barn. Och jag måste Nej. säga jag har den djupaste respekt. Jag tror det finns män som har kommit för vi där och kan leva liksom i öppen äktenskap och så där. Och det tycker jag är helt grymt, men jag tror också det krävs en viss sorts person för det. Snittmannen men, pallar inte. Men vänta nu Konrad, varför är det grymt? Varför är det bra? Skulle ja. det vara bra för barnen att Nej, tycker, nej, nej, att man kommer över det biologiska så långt att man lever ändå i ett modernt samhälle där där de här biologiska signalerna inte får härska längre, att man tycker att nej men vi kan väl ligga med andra för att vi använder kondom och p-piller liksom och det är fint och vi har sexmalla och så där men lever ändå ihop. Jag tycker det är helt jättefint teorin, men i praktiken tror jag det är väldigt väldigt svårt och jag hoppas att de som lever så att de i alla fall gillar det, de kanske ljuger. Jag hade ju jättegärna levt i något slags öppet sexuellt förhållande där alla riger med varann. Men det jag har ju sagt mig till min tjej liksom att jag jag skulle aldrig fixa jag ska aldrig fixa dig. Jag skulle bara jag skulle jag skulle döda om jag fick göra på dig med någon annan. Jag önskar att det inte var så, men då liksom kickar ju gap apan i mig igång. Och det är det klassiska man är om man pride på att ens tjej är otrogen, man blir ju mer arg på killen än på tjejen, vilket är helt ologiskt för killen kanske inte ens vet att tjejen har ett förhållande. Men det är också apgrejen. Ja, är det en annan hane som har parat sig med min hona? Han ska liksom förintas. Mm. Jo men det blir ju så att man tänker speciellt tillbaks till. Det kan väl alla killar relatera till. Speciellt när man var i tonåren och hade ihop med tjejer och så. Att då om någon, någon gång nu när man har blivit äldre då är det inte riktigt samma sak. Men då var det ju en ständig kamp att hålla kvar sin tjej och mm. då ifall det skulle hända någonting sånt där. Ja, då var det den där förvannade killen där som mm. var där och tittade på henne. Mm. Men jag menar jag ja, det men... är ju helt sjukt för att egentligen, egentligen ser han ju inte har inte alltså har killen och eh, har tjejen jätteninbjuden och killen mm. svar på det så egentligen har inte killen gjort något fel för om det att han jag ja, men det jag även om han vet eftersom det är hon som är i ett förhållande det är hon som har allt ansvar för att göra sig Ja, jo, jo men sen också inbjudan är ju väldigt subjektivt vad en inbjudan det är en blick eller så där. Det kan ju bli Nej, men svårt. om det bara är men, det men... så blir det väl en våldtäkt och i så fall om hon inte med på det. Vad ja, du menar om när man lägger sig med han eller på då? Ja, men om som vill med på det och vill vill Nej. det, då, då då är det ju bara hennes fel. Ja, men han vill ju bara ha sig lite fittstim. Ja. Ja. <laughs> men igen tycker jag sig allmänhet det här löser ingenting. Vi måste ha mer respekt för för vilka vi är faktiskt vi är inte som apor där har sagt att vi är apor. Vi är en, en viss sorts apor. Vi måste ha mer respekt för det. Vi är djur som har lyckats begränsa vissa av våra instinkter, men inte speciellt många liksom. Vi måste fatta det vart vi kommer ifrån och sen kan man tycka vad man vill, men det förändrar ju inte hur det är killar är brötiga aggressiva de de kasta grejer på tv:n om liksom en hockeymatch förloras Vi är ju på tröskeln om man slår i tån på den fast den det var i där Ja men precis det det Ja och vi hade vi hade innan liksom det strular med uppkopplingen här alla var skitsura trots juologiskt än är så är vi ju djur framför allt men en tunn fernissa av civilisation över vi måste ju förstå det och anpassa oss efter det Ja och vi kanske inte ska liksom anpassa oss mer nu till civilisationen utan vi, nu tror jag att vi har ett stort behov av att erkänna att vi är biologiska varelser. För det är jättefint. Och, ja, det är klart. Det är. Och jag tänker lite grann så här, det här med feminismen eh Alltså jag tycker feminismen har drabbats av samma förvirring som socialdemokratin. Alltså när socialdemokratin väl hade byggt upp folkhemmet och vi hade det bra så började då arbetarna rösta på borgerliga partier för nu hade de det bra. Och och då var liksom socialdemokraterna tvungna att importera en ny underklass arbetare som det var synd om som ska rösta på dem. Men feminister kan ju inte själv bestämma vilka som ska komma till Sverige och de som kommer det är ju då kan få kvinnor som gärna vill fortsätta vara förtryckta eller i alla fall inte vill kämpa för att slippa vara förtryckta. Mm. Vad gör de då? Jo, då hittar de på. Alltså det räcker inte att i Sverige nu så har kvinnor exakt samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som är själva liksom basen för ett jämställt och jämlikt samhälle. Mm. Alla har samma rättigheter och skyldigheter och möjligheter. Nej, då har man liksom hittat på att det är inte jämställt förrän vi har 50 kvinnor mm, det det. i bolagsstyrsorna, 50 kvinnor i skogsindustrin eller vad det nu är. Mm. Det har ju ingenting med så saken att göra. Alltså vi kommer alltid att välja olika yrken mm. därför att vi har olika intressen. Mm. Mm. Vi olika, ja, men, vi har olika hjärnor, heter det. Ja, men men men men som sagt, jättetjättemycket jätt att hinna med här. Eh, vi går vidare till och fortsätter i del 1 här och går vidare till en av de mer intressanta och mer idiotiska sakerna. Det var den här och nästa sak som vi ska ta upp. Det var helt sjukt. Eh, nu vi ger sig Belinda till ett dagis i Stockholm. Eh, hon trodde då att det skulle bara vara hon själv som skulle få en intervju, men det var ett helt gäng eh, utländska journalister som kom dit också bland annat från Australien eh som ville höra om det här eh, ja men hela händframset och hur det är på dagis. Ehm Här är barnens spjutspetsar i den radikala jämställdhetskampen. De går på alltså hen. Bara hen. den meningen. Ja, ja de går på Barn de, är den radikala ja. spjutspetsen. Förlåt att jag avbröt ja. dig men de borde ju vara varningklockor. Mm. Barn är något. Ja, de de, de går på hen dagis mm. och eh, den här kvinnan då Lotta Rajalin, hon är frontfigur för jämställdhetsarbetet inom den svenska förskolan. Hon finner vi där på plats och eh, hon verkar som hon hade nog ganska roligt på 60-talet tror jag med lite röka och så men hon de hade bland annat <laughs> nåt så här skrikrör som hon står och skriker som en idiot inför inför förlossnings eh uh, vad heter det? Nej jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad det var men hon bara skrek och sen skulle hon dansa och hon dansar runt som en idiot men i alla fall <laughs> eh ja men det såg så löjligt ut. Ordet hen det här det här tycker jag vi, vi vi brukar ju säga att eh, antirassistr, feminister och alla de här deras argument är ofta ganska dåliga och det är ingen skillnad den här gången. Ordet hen är enligt Lotta väldigt användbart för att det citat frigör vårt tänkande. Om det till exempel kommer en astronaut, en advokat, en polis eller en brandman och hälsar på oss kan jag säga hen kommer. Ja, och det var det liksom. Det var inget ja. mer, det var det. Det var det var ett argument. Ja, jag måste att... säga alltså, händ diskussioner är ju jävligt uttråkade, men jag skulle ändå vilja prata lite mer om det för att jag har bytt åsikt här igen. Jaha. Eh, för länge länge var jag, länge jag egentligen hade För det första får vi börja med att det är, när man pratar om hen pratar man om två olika saker. Vissa som är väldigt emot hen menar ju att hen är ett sexuellt liksom avkörna folk och att man ska kalla alla för hen och så där. Och så behöver det inte vara för vissa andra propagerar ju för hen för att det är ett könsneutralt ord precis det här att jag hen astronauten. Och jag var på den sidan för inte så länge sen. Men jag bara tänker efter lite nu och jag har jag vill nog ändå säga att de som använder hen istället för de använder det vi alltid har sagt man man benämner ofta en människa hon om man inte vet vilket kön det är eller astronauten kan man ju säga. Mm. Så att skriva hen har blivit ett politiskt statement. Fakt. Absolut. Jag har själv tänkt använda hen men märkt att om jag ser det i text så känner jag bara att ja men det passar inte in, det behövdes inte skriva hen här. Man kunde skriva astronauten eller polisen eller om man pratar om människor i stort kan man skriva hon. Så jag blir till mot hen. Jag tycker det är ett helt onödigt ord och det behövs absolut inte längre. Och då är det ja. fjärde gången jag svänger i detta ja. tror jag. Ja. Ja, eh. vad tycker ni? Jag vet väl Valens man tycker, men jag vet inte riktigt vad Ingrid tycker. Jag tycker hen är ett förfärligt ord. Alltså alltså precis som du säger, alltså pratar vi om människan som hon, precis som vi pratar om klockan som hon. På mm. getländskan mm. inte gör, de ska göra jätteroligt när jag säger hon. Och så hör de hem då eller vad säger de? Nej, de säger den. Ja, det är ja. väl det är väl rimligare ja. egentligen. Och att detta skulle vara ett så stort problem att man ibland får skriva hon slash han. Mm. Alltså det är ju bizarrt, det är inte det det handlar om. Nej, det är det inte så, är så att vi har saknat monster. ett pronomen i Sverige. Mm. Utan detta är ju ett led i den här kampen att avköna oss. Vi är inte kvinnor och män längre, vi är liksom hennar. Mm. Och jag tycker extremt illa om det, jag tycker det är vidrigt. Och jag det finns jag tycker bara det finns nu vi ser jag kanske ändrar mig igen under samtalets gång men som jag ser det nu finns det ett enda tillfälle och använda hen och det är för det här tredje könet för de som inte vet vad de är. De som säger ja jag vet inte om jag är kille eller tjej. Ja men, eh, men då kan vi väl kalla dig hen. Alltså det vill säga att om du har en oklar könsbild det är väl som du född det finns ju folk som föds utan penis eller vagina väldigt ovanligt. Ja. De alltså, kan man ju kalla hen. Hur extremt ovanligt det är. Ja, alltså var på varför, Ja det är en på en miljon ja. Alltså, men alltså men kanske även någon som medvetet då vill säga för det säger den del om personer, nej nah, men jag jag är inte kille eller tjej, jag vill bli kallad hen. Ja ah, ja, men då kan jag väl kalla dig hen istället för att kalla dig jävla idiot. För jag menar jag, jag ändå respekterar ändå att vill du inte vill du inte själv benämna dig som kille eller tjej så kallar jag gärna dig hen. Men det måste ju gälla för bara dig, inte andra andra människor har sin könstillhörighet och den måste ja. de behålla. Jo men visst, man kan ju alltså de flesta av oss vill ju vara snälla mot andra människor. Så om någon liksom poppsa på att få bli kallad hem så kan ja. vi väl göra det men det är ju inte det det handlar om utan det handlar om att man för in ett ord i den batten som ska försöka att sudda ut könen mm. och det är inte bra och varför har liksom några Alltså menar ni för mig psykiska problem eller liksom födda med oklar könsidentitet. Varför varför ska varför ska vi ändra hela diskursen och hela vårt sätt att tala för för en för ett tiotal människor? Eller oj men och i andra fall som varför ska vi förvandla hela Sverige till ett multikulturellt land för att några vill det? Utterst. Jag menar frågan vilken ta ta en en en ett barn som precis har lärt sig prata ta en tjej och fråga är du kille eller tjej? Och kommer ju skrika jag är tjej liksom eller jag är kille för det är väl ja. viktig identitet för dem och fantant det är från dem när du är varken eller du är lite både och. Det är ju inte så jävla lätt då, liksom att leva leva och det blir liksom som jag sa innan att man använde barn som spjut sätts liksom i den radikala kulturen. Vad fan är det? Vänta, ja, jag jag tycker när du säger kultur de på de meddelar även med här så här, på det här dagens så jobbar de inte med det biologiska könet utan det sociala och kulturella könet. Men vilket idé ja, då undrar jag ja, men hur ska de tolka det då jag menar är det betyder det då olika i olika kulturer att olika kulturer på något sätt har bestämt könen på olika sätt eller hur vad vad tror du Ingrid? Alltså nej <laughs> men osäker men jag så här det blev så uppjagad så jag hörde inte riktigt vad du sa nu länsman jag får bara säga vad är det varför jag satt och blev så aj alltså vi kan ju sitta här och liksom säga att vi tycker det är rättigt att behöva säga hem till liksom 10 20 personer men det som gör mig så upprörd är ju att könsidentiteten är en av de viktigaste identiteterna för små barn att anamma. Det påverkar hela deras utveckling som människor. Det är livsfarligt. Det är så ska jag säga det rena barnmisshandeln att gå in och liksom rycka om i det här att inte låta flickor förtjäna sig som flickor och pojkar som pojkar och det betyder inte att en flicka som hellre leker med bilar ska inte ska få göra det Precis. det är det det handlar Nej. om För det är sånt jävla inte jag tror det är ytterst få människor särskilt i Sverige som skulle störa sig på att deras pojke vill leka med med liksom med dockor eller någonting Nej. Herregud pojke alltså det det är ju en del i att hitta sin köns. Små små pojkar springer runt i liksom höglackat för att de vill låtsas mamma eller leka med dockor mm. och tjejer liksom de vill leka med bilar. Den fan bryr sig. Alltså det det, det är ju ändå här med att att onda män på något sätt liksom tvingar in barn i deras könsidentitet så tror jag inte det är. Man låter folk göra vad fan de vill. Och sen kommer de oftast killar blir oftast killar och tjejer blir oftast tjejer och vissa killar blir mer som tjejer och det är fint men det är inte upp till liksom något könsnormativt jävla dagis och styra detta utan det måste vara frivilligt. Och börjar man så... hämna folk så försöker man styra barn. Ja, och det, det alltså jag är säker på att vi om 15-20 år kommer att ha en debatt där det experiment som genomförs nu kommer att jämföras med doktor Mängels försök på barn. Ja Som men i hög 2010-talet där man liksom inte där man inte tog hänsyn till att folk har ett kön kan man säga så här men jag tycker det är hemskt liksom och det är i de stora mörka historieböckerna om det ens kommer nämnas. Och men, det är viktigt. Ja. Men men om vi släpper det här vi vi hoppar vidare från det här sociala kulturella vi vi hoppar vidare och och kanske gör Ingrid ännu mer upprörd. Jag vet att jag i alla fall blev det när jag såg det här den här biten. Eh belinda frågar: "Vad skulle ni aldrig göra här som man kanske gör på andra förskolor?" Nu är det då igen den här Lotta vad heter hon? Lotta Rajalin. Oh, ehm Lotta svarar Till exempel så skulle vi inte säga när en pojke kommer in på morgonen och visar sin nya tröja, så säger vi inte "O oh, wow, vad cool du är", för vi vill inte att han ska lära sig att han bekräftas genom att vara cool, utan då väljer vi istället att säga "O, oh, vilken mjuk kvalitet" eller "vilken vacker bild du har på tröjan". Men det är väl lika normativt det eller? Men det är ju det här som är som är bli så jävla, ja men ironiskt i att När man liksom säger att vi ska inte ska uppmuntra någonting så uppmuntrar man ju något annat. Man kommer ju aldrig undan det. Du kan ju aldrig vara helt neutral. Helt neutralt vill du ju aldrig någonsin prata med barnen eller uppmuntra eller säga nej till någonting. Och det är det som är feminismens problem. Eller jag vet inte ens hur vi ska kalla det här feminism. För det här är ju något helt annat. Om man inte vill uppmuntra könsroller så uppmuntrar du några andra könsroller. Man kommer ju inte undan detta liksom. Ja men alltså detta är ju så bisarrt va. Alltså det här det här bygger ju på teorin att vi inte har några kön och att pojkar blir pojkar därför att de uppfostras därför att dagisfröken säger vilken cool tröja då. Mm. Detta är ju överhuvudtaget inte sant. Det vis hur mycket forskning som helst som visar. Det finns alltså forskning eh på Alltså babysar som är 2 timmar gamla mm. där man visar fram bilder för dem och det visar sig att pojkbebisarna tittar längre på saker mm. och flickbebisarna tittar längre på ansikten. Precis att kan någon säga att de har blivit könspåverkade efter 2 timmar i liv ett Nej men kritiken där har ju blivit när man då läste kritiken där har ju blivit då att att läkarna som eh, övervakar experimenten att de i sin tur är alltså det är ju bara trams men att de i sin tur då är könspåverkade Nej ja, men gud så lugnt. Jo men det är ju det här att om om om inte resultaten visar det som som feministerna har väl säger så visar så är det fel på undersökningen alltid Och det är ju så jävla fånit och jag tycker att här vi missar liksom vi missar ju de riktiga problemen att att riktiga problemen är ju att det är klart vi vill att alla ska få bli vem de vill och att det kanske finns faktiskt påverkan som inte är så hälsosam eh, i vissa familjer det är det vi borde prata om samma liksom hela antiracistdiskussionen vi missar ju den riktiga rasismen det finns ju faktiskt lite riktig rasism i Sverige men där missar vi ju helt när vi käftar om andra helt ointressanta saker som ingen bryr sig om egentligen fälklart. Och det är det jag blev så sur på. Jag vet alltså jag gick med jag när jag ringde länsman första gången för länge länge sen så var det för att jag var rädd att dagens invandring kommer leda till riktig rasism, alltså att man hatar folk som har annan hudfärg det är ingen och det vill jag stoppa. Om det. det är ingen tvekan om att det kommer att bli resultat. Att se, ja. var, se vad se vad antirassisterna håller på med nu. Den här senaste petdebatt hur mycket rasism ah, påståsvärd. Himlen. Ja. Alltså Den Alexandra de... Pascalido. Ja. Ja, det, det vidrigaste maktmissbruket. Jag hon skulle varit debattledare och är så, så alltså man är ju van att det folk är partiska men alltså Paula Bieber då jag vet inte om jag har hört en länsman men alltså stackars Paula Bieber, det är stackars alla inblandade. Det, det var bland det värsta jag har hört och man har hört ganska mycket vid det här laget. Och det är ju det som är så hemskt att genom att nu så så håller ju antirassistorna på att ständigt definiera folk efter ras mm. vilket ju kommer att få tillfäll att hela samhällets diskussion kommer att handla om ras. Mm. De tycker det är viktigt därför att de vill peka ut vilka vilka det är synd om vilka som är offren. Mm. Men för vanliga människor som aldrig har tänkt så tidigare så blir det ett plusset en en big factor. Ja eller hur? Men jag jag måste bara säga det att jag känner det nu och ser på klockan här att Tiden rinner ju iväg. Alltså vi vi vi vi gör så här att vi kör klart del 1. Eh jag tänkte först att vi skulle ta alla delar i det här programmet men då kommer lyssnarna få sitta och lyssna till imorgon bitti mm -hmm. eller något sånt där. Så att vi kan ju helt enkelt göra så att vi kör klart del 1 nu. Sen tar vi ett nytt program med Ingrid eh när hon har tid igen ja, och hur? och då går vi vidare och pratar om det här. Det och går kan ju de som inte har sett Fitstim som jag kolla på det. Ja, precis. För framförallt lyssnare. Ja. Ehm, det ska vara i det. Ja. Eh, men vi går vidare här då eh på det här eh dagissett och det här. Oj mm, oj oj oj oj. Belinda frågar, är du aldrig orolig att ni experimenterar med barnen? Nu får ni höra den här Lotta som uppenbågen tror att hon tillsammans med sina feminister är gudar och eh allsmäktiga och vet allting. Hon svarar: "Nej, jag är inte orolig för det, för vi ger ju det som barnen behöver." Då då är hon alltså gud och vet att det är exakt det där som barnen behöver. Och här har vi ju problemet, med att att nån hävdar att de sitter på sanningen. Ja. Och jag antar att ni som jag, om vi tar, vi tar invandringen som exempel för jag har någonting vi pratar om ofta, hade någon lagt fram trovärdiga bevis för mig att invandringen är jättebra för Sverige, så hade jag köpt det direkt. Herregud, då hade jag bytt åsikt på en sekund. Absolut. Men de här är ju inte intresserade av det. För det är så som de tycker att det är så ska det vara. Och om någonting visar på motsatsen, ja men då är det fel på undersökningen eller fel på Och till och med här är det ändå barn i ett jakt tycker man ska vara extra försiktig med barn, det är så nya människor som inte har så mycket erfarenhet och så där. Då bör man i alla fall vara lite ödmjuk och drömma när det har det vart att hon i alla fall säger ja, det är klart det finns en viss risk för det, men vi stöder oss på vetenskapliga undersökningar som visar på att könet inte är men nu finns det inga såna undersökningar. Nej, hon kan ju inte säga det för det finns inga såna undersökningar. Och sen då det... säger här är ju, ja men jag tycker att det är så här och då ska det vara så. Och då är jag beredd att offra liksom några barn. Jag kanske har fel, men det skitger jag fullständigt i. Ja. Jag menar det är en det... sak, det alltså även om jag inte alltså jag är ju lite emot det här eller lite, jag är ganska mycket emot det här som vi alla vet det här med att vi föräldrar ska inte få påverka våra barn politiskt och och och så vidare i såna alltså i stora frågor och så på ett sätt kan man väl liksom ja det är väl klart jag håller med till den grad att man vill ju att de ska bestämma själva och så men man skulle ju gärna vilja ge en liten hjälpande knuff i rätt riktning såklart men då handlar det om mitt eller mina barn det är en eller några få individer mm. här använder den här kvinnan ett helt gäng av andra barn, en ny generation som växer upp i jättemånga barn från olika familjer och och och för att föra ut sina åsikter på dem så istället för jag menar se ett i någon idiot som kanske har helt korkade åsikter och och och så kanske lite trasla till ett sitt barn det det är tragiskt såklart men det är ett barn eller kanske två. Men här när man sätter det i system med eh, många barn på det här viset alltså det då kan man ju bara förstöra hur många som helst. Man kan ju undra hur de här barnen om det här får fortsätta. Hur kommer de här barnen vara när de är, är 20 år eller 30 år och så vidare? Ja, men jag menar tänker ni med vart går gränsen? Jag menar säg dagis där man lär ut till fyraåringar att män alltid all, alla män vålltar. Skulle det vara gränsen? Eller vart går gränsen? Kanske många tycker att ja men där går väl gränsen. Nej, vart vart går kanske nästa gräns att eh alla men man säger till småpojkar du bara du är biologiskt ämnad som en ond människa för att vållta och vi ska ta dig ur dig. Berätta barn detta är så jag kan tänka om att typ sånt här pågår på den ja, västkusten de alltså, i... alltså men det gör det ju i skolorna alltså pojkar får ju lära sig att de i princip är biologiska missfostrar. Mm. De får ju lära sig att de är hemska, det är de de våldtar kvinnor och att män är liksom eh, ett biologiskt misstag. Men men alltså för att gå tillbaka till det där dagen så kan man ju säga att ja, det är fruktansvärt att de får hålla på, men det är trots allt föräldrar som sett och sina barn på det där dagen. Eller hur? Sen vet kanske inte föräldrar alltid vad som pågår, men jag kan väl inte tycka Det tror jag. Att... Det tror jag. Alltså jo, de, men... det här var ju ett dagis på söder. Lattas och pappa latta söder. Mm. De här föräldrarna, de sett sina barn med i det där. Men precis som lärare som var inne på innan, det kan finnas föräldrar som inte riktigt begripa saker och då är det är deras barn som råkar illa ut mm. men att sätta det i system och att liksom därför då frikar man ju signalen det här är någonting bra ja men föräldrar sätter det här barn på genusdag då är ni moderna ni är ni spjutspetsar och så va och era vänner ja. kommer gilla er kort exempel från igen från min egen var det en en vänta med jag bodde i Stockholm ett tag eh och umgicks med en en tjej som som hade sitt barn på att extremt genusnormativ dagis får hon vara feminist och allt sånt där och och hans hennes unger då som var väl 4 fyr, eller 5 år när jag träffade honom han gick på något otroligt så genusnormativt dagis och det var fint och det var nagellack och det var härligt och allting. Men det första han gjorde när han träffade mig, för då började jag brottas med honom. För det tänker jag, det ville ju små pojkar göra. Och vad gjorde han då? Han ville ju brottas och han ville slåss och han ville döda. Och hon skämdes ju för detta. Oj nej, jag vet inte vad det är med han. Och jag bara, men vad är det med dig? Han älskar ju det här. Det sitter ju i små pojkar. Tyvärr är det, eller tyvärr och tyvärr pojke ville brottas. De ville testa sin styrka mot andra. Det är för att de är små apor. De har inte lärt sig hur det ska vara än. Och jag tyckte det var jätteroligt så jag uppfostrades. Jag har ju mycket syskonbarn och så där. Vi brottades med killar och med tjejer såklart. Tjejer ville också brottas ibland, men han hade ju inte fått prova detta. Och jag blev så ledsen när jag såg framförallt mammans reaktion att hon skämdes över att hennes liksom 4 eller 5-åriga son ville brottas. Det var något fel vad id liksom. Det är så så lite höra Konrad. Alltså jag, jag blir alltså jag vill nästan gråta när jag mm. tänker på det. Pojkar har pojkar en stor skillnad mellan kvinnor och män. En av de största skillnaderna det är ehm halten av testosteron. Mm. Testosteron är det manliga köns hormonet och ja. det hjälper män att vara krigare, att vara jägare, att att göra karriär, att ta risker och vad det nu är. Det ja, att stå emot smärta, att göra idiotiska, ogenomtänkta val för att det är ju en del i det. Man man men agerar är, farligt. Alltså det är på gott och ont men nu Absolut. är det så sådana män är ja. att ta, att ta det ifrån pojkar att säga till dem att du är en dålig person för att du har testosteron det är fruktansvärt det är inte det är rena barnmisshandel och att man säger till små barn nu är det könsnormativ sluta med det Ja men vad fan Tänk dig att tänkte att barn för det tänker jag ändå relativt vanligt det ses i olika grader O o jag vet inte om man säger samma sak till tjejer då som vi leker med dammsugare och så där. Eh mm. uh, och och det och det jag ändrar, det skulle jag vilja fråga de här genusvetarna, men hur ska barn vara då? Man ska inte vara som en kille, man ska inte vara som en tjej. Vad fan är det man ska göra då? Man får inte leka med vapen och man får inte leka med dammsugare. Vad är det då? Vad finns det kvar? Vad är det vi ska leka med? Vad är den här gråzonen som inte som inte är köns Jag vet inte vad det finns vi lekar kvar. Jag menar så här var det va? När jag var liten så lekte jag hellre med billar än med dockor. Mm, och detta var ju alltså jag är född 1960 så jag är ju typ last gammal. Men det var ju så att mina föräldrar de liksom ja de var lite bekymrade över att eh, över att lilla Ingrid inte ville leka med dockor. Så när jag var 2 år så fick jag en jättefin docka så applund docka med blont hår och jag döpte henne till är ossa men jag vill inte leka med henne och så så började de må mamma sticka och sy en massa kläder till dockan för hon tänkte det är för att hon inte har någonting att byta på dockan är som hon tycker det är, är liksom trist. Jag, jag jag lekte fortfarande med dockan och så kom jag till en kusin en som heter Lars och han hade bilar och jag tyckte det var jättekul O det var ju inte så att mina föräldrar blev fukskåda det utan de var bara så accepterade att jag Nej men ingen är det liksom inte som som alla andra tjej och hon vill mm. inte leka med dockor och så var det bra med dig. Mm. Ja men detta är ju för fan detta är ju 100.000 år i vet alltså kunskap mm. hos föräldrar. Mm. Det är ingenting man behöver några genusdagaris för att begripa. Men men men men om vi tyckte att det har blivit om att vi, att vi inte kunde höra någonting mer galet så har vi inte träffat den här mamman än, men det ska vi göra Nej. nu. Den här mamman som fick mig att tappa hakan inte en och inte två utan 350.000 och en halv gånger. Mm. Eh, mamman sitter där och läser en saga för sitt barn. Citat: Två föräldrar och 12 barn. Det minsta barnet heter Ambrosius. Hen är den allra nyfikenaste potatis man kan tänka sig slutcitat och då avbryter Belinda och frågar Nu stod det mamma pappa och 12 barn då sa du två föräldrar Ja det är lite olika vad jag väljer att läsa svarade den här henne mamman då Mamman berättar om sin sons, ja det är faktiskt en pojke. Tre favorittröjor eh så säger hon då till sin son så här. Och sen så tycker du att det är väldigt skönt att ha en liten klänning över eller hur? Alltså det det var inte som Nej, en så här fråga utan eller hur du gör det? Mm svarade barnet då. Och så säger mammans sen då, klänning är för alla. Och här är re re redan nu reagerar man ju men så berindar frågar då eh hur hon gör när hon går ut i parken då och någon frågar, "Å är det en pojke eller en flicka?" Jag brukar svara som det är att vi det är ett barn. Mm. Ja. Och sen då så frågar ju hur gjorde du på BB? Hade du sagt till barnmorskan vid förlossningen, säg inte till mig och så svarade den här kvinnan mamman direkt och sa jag jag svarade hon då. Eh det hade jag skrivit på mitt eh, förlossningsbrev att ni behöver inte presentera mitt barn som ett kön utan bara säga om allting är okej för det är det viktigaste. Och det är klart att det är ju det viktigaste att ja, det, allting är bra. Men men men samtidigt att det här var alltså från dag 1 och man ser hur hon då väljer att göra att inte riktigt fråga barnet utan bara säga eller hur det här det är så här du tycker eller hur Men du eh du länsman vet vet vet det var en pojke för det jag var ju det tycker var jag tycker i alla fall att det såg väldigt mycket ut som att det var en pojke. Det tyckte jag också men hela grejen var ju att hon vägrade ju tala om för Belinda huruvida det var en pojke eller en flicka. Hon till en mer vände ju det var ju naturligtvis uppgjort liksom men hon vände ju i trappan och gick upp och frågade igen. Jag vill så gärna veta och då säger hon den här mamman då. Ja, men det får du inte. Nej just det. Men jag förstår det här alltså just den här grejen med, som Belinda gör. Jag vill veta för det är hela det som som, som går i mitt huvud när så fort jag hör ordet hen att jag vill veta. Jag vill höra för att det så är det för oss, så är det i vår kultur. Det är så det är helt enkelt. Man vill så veta. Det är ju alla kulturer alltså. I ja, kultur, stiger över kulturer det här. Ja, men liksom man vill helt enkelt veta och det är frustrerande att inte mm. veta, men i det här fallet så kunde man ändå se Och jag kan i alla fall säga att det 99,9 att det var en pojke. Mm. mm. Jag håller med dig. Jag jag är också ganska säker på att det var det. Men det var ju liksom det som var hennes grej att hon vägrade tala om det. Ja. Och det är stackars stackas vid. Mm. Ja. Det är väl precis. Och det var det jag tänkte ta upp här att att om vi vi säger så här att, att man man man man får en man får en hen, visst jag jag får barn och så är det en hen och så bestämmer jag för upp alltså jag uppfostrar den här personen som en hen eh och den lever ett ett henliv säger vi på Södermalm och den vet inte vilket kön. Vi ser att de de får verkligen igenom det de vill att ingen person kallas för sitt kön utan alla är exakt likadana. Vi har någon sorts mellanting. Grej är att det här barnet när det blir 8 eller 9 ska ju ta ett kliv ut i den verkliga världen som är utanför Södermalm. Hur blir ett sånt barn betraktat? Det bör man ju också tänka för att världen till och med Sverige är ju ganska, "Är du en kille eller tjej?" Jag tänker att det är taskigt att av föräldrarna och låta sina politiska ideologier smitta sitt barn så pass att man man förbereder ju inte sitt barn för det verkliga livet. Det är ju fruktansvärt men, taskigt. Men Ingrid, Ingrid, visst var det väl så att hon ville helt enkelt hon ville låta barnet när tiden väl kommer själv bestämma Mm. var för kön barnet har. Ja, men det är en tid nu väl direkt eller jag vet inte. Men det är väl när man är 4 år eller 3 år, 2 Ja men alltså det är lång tid ja alltså alltså det, det stora problemet är ju att det går inte att uppfostra barn till jag tror att de är någon slags hen bara du gör är att du går in och skruva om deras hjärna och du kommer mm. att skapa livslånga men hos ja, men det här barnet. Ja det är det som är det stora problemet. Alltså de säger att de ger barnet alla möjligheter att välja kön. Mm. Alltså, nu pratar vi om någonting som rör kanske en promille av befolkningen mm. som är som har oklar könsidentitet. Ska vi då experimentera med resten av befolkningen mm. därför att det finns några som inte riktigt hittar om de är pojkar eller flickor? Det är ju inte klokt. Jag säger att det är en, en alltså gravbarnmisshandel mm. så kommer att jämföras med Dr Mengels experiment en gång i tiden. Mm. Ja, det är ja. Eh ja. alltså nu kan jag ju säga det att nu kommer vi till slutet på Bajang i alla fall skrev från del 1 här då. Och som ni ser på klockan gott folk så det det ledde oss iväg ganska långt det här eh så det blir så att vi fortsätter med det här vid ett annat tillfälle så fort Ingrid har tid. Jag kan det i alla fall säga att, att jag det finns jättemycket mer att säga och Ingrid var inne och nudda på lite saker där i del 2 så och vi kan ska gå in på det på djupet eh med allt annat också eh vid nästa tillfälle men vi kan ju uppmana lyssnarna att titta på det här själva. Eh det finns väl i alla fall på SVT Play ja någon knapp månad till är det väl om jag inte minns fel. Så att ni har ju lite tid på er att titta på det. Ehm och så skulle jag vilja säga lite avslutningsvis här. Jag skulle vilja be dig om en tjänst, Ingrid. Ja. Nu har jag och Conrad tjatat. Och tjatat på Henrik Johansson från Inte rasist, men att han ska vara med i Radiolänsman. Och han har ju även antytt lite om att han skulle vara det, men... Fortfarande hör vi ingen Henrik Johansson. Nej, och Henrik Johansson eh eftersom ja igen, vi vet ju att du lyssnar och vi hade ju lite kontakt och du ville ju att vi skulle träffas, vi träffas jättegärna. Vi kan spela in hemifrån mig. Ja, absolut ingen problem. Jag gärna jag jag ser jag, jag går runt ut med mitt namn här, men jag är inte så passande nu med att jag inte träffa dig och det vore svin trevligt att träffas och sitta med oss med mig och prata och diskutera. Herregud, vi, vi, har, vi har absolut inga problem med att folk tycker olika. Däremot, Henrik, tycker jag det är lite fult att du säger att du ska vara med och sen helt enkelt skiter du i att svara. Mm. Vill du inte vara med så säg det. Jag tror inte att du vill vara med. Men du skriver ju som att du vill vara med och fan kom igen då vi är ju jätteskösta man får ju tycka olika men vi vill bara höra varför du tycker som du tycker. Mm. Och. Sen kan man väl också säga så här till skillnad från antirassistorna så gillar vi olika. Absolut. Vi tycker det är rätt kul att folk ja. har olika åsikter. Mm. Och jag blir jätteglad som vi pratar om innan jag blir jätteglad övertygad om att jag har fel. Det vore jätteskönt för mig. Jag är ja. mycket hellre än så kallad antirassist för det är mycket lättare för samvetet och för livet än att vara en så kallad rasist som man är nu. Henrik kom igen nu. Du är ja, jättevälkommen. Vad gör det helt på dina villkor? Ja, vi spelar som sagt i alla fall in över Skype och det jag skulle vill jag be Ingrid. Vi har chatat. Nu är det din tur Ingrid. Snälla kan inte du också chatta lite på Henrik? Jo, det ska jag göra. Henrik Johansson, kom igen nu. Du får ju hur mycket tid som helst att lägga fram dina åsikter. Mm. Nu sa du ju just till mig på Twitter att du har slutat läsa Dispatch. Och det tycker jag är synd. Läsa Dispatch, lyssna på råd i länsman och ta debatten. Kom igen häng. Eller hur? Eller bjud in Åstod. Om ni har något att säga då, bjud in oss så att vi får prata och se bara för att vi kan mötas på något sätt för att till och med ni på Intrasismen måste väl tycka att man att vi ska mötas i en debatt. Det måste väl vara det som är poängen. Ni har ju inte sanningen och vi har ju inte sanningen Ingen har ju sanningen Sanningen kan ju bara finnas genom att olika människor Med olika åsikter diskuteras Då kan man försöka närma sig sanningen i alla fall mm. Så kom igen nu klokt sagt. Vi sträcker ut alltså händer och armar och fötter och ben och och, och, och, och Ingrid Karlkvist så att nu får du verkligen se till att komma igen här. Men och jag vill säga en liten parentes. Vi jag jag som försöker sköta PR lite grann. Jag har mejlat jag har sagt innan jag mejlar alla jag kan komma på som tycker olika. Vi kallar ju mångkulturalister, det kanske är ett dåligt ord. Vad man än vi kallar det. Jag mejlar ju jättemånga som i fördagens invandring men ingen vill vara med. Vi hade ju Simon som är en vanlig schyst kille som är för invandring, men vi tänker att det borde finnas någon som är som har lite mer officiell ställning som vill vara med och diskutera. Ni tror väl på era egna argument. Varför vill ni inte Varför vill ni inte testa era argument? Det jag jag blir lite misstänksam. Jag och då blir det ju tyvärr så. Ni vill inte egentligen med mig. Jag tror ju man bör misstänka att ni inte tror på era egna argument. Bevis motbevisa oss här nu. Mm. Vi har en öppen diskussion. Vi håller inte på att klippa er fult. Vi inga fulheter liksom. Inte vi vill bara att olika åsikter ska mötas. Ja, det kan ju. De det det för det var någon som kommenterade det såg jag där på eh där uh, Twitter från Interrasist men som var det någon som kommenterade undre att ja, de kan klippa ut och så. Jag lovar och svär dig, det, det är jag som klipper. Jag kommer inte Oponåt sett i kan även Simon intyga, han var också lite orolig för det, men han kan intyga att jag gör inte det. det för att du tror ju på vår egna argument. Vi behöver, vi behöver inte fullklippa. Ja, och alla, fullklippa. och alla ska få en ärlig chans att säga Absolut. det de tycker och tänker. Mm. Och jag är inte ute efter att och, och förlöjliga eller någonting Absolut. sånt. Nej. Så ni vet det. Men eh, mina damer och jag herrar, jag eh då får vi sätta pe för den här ja. intressanta diskussionen som kanske är ett av de den de mest intressanta programmen hiten till som vi har haft. Och så Ingrid alltså det är ju ja. mest att kvar dig fan vi är så himla glada att ha med dig och så där. Det vet du ju, ja. det är ja. så klart. Eh så då tackar vi dig Ingrid och eh, säger på återseende. Järna det. Hejdå, ja. tack för idag. Tack för idag. Hejdå. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman.